Och genast kände jag att jag blev trött. Ja, oh, jag blev trött nu för första gången. För första gången i hela ditt liv. Ja, är det så här det känns? Jag har aldrig varit trött, ever. Uh, jag trött duschade, pussis. Nu, nu, nu, nu kickar den där duschtröttheten in. Uh, runkade du i duschen? Uh, bara lite. Ja. Så lite så att den skulle bli det inte skulle vara så liten. Okej, okay, skulle du ta kort på den eller? Ja. Bom. <laughs> Fan. Bom. Uh. Adverb. Run on and on and on where my Bom. at. Uh. Shit, Ass, tids, cunt, Ass, tids, Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 49 av Tom och Luddes podcast. En podcast om allt och ingenting, men mest massa kuk. Prat. Uh, uh, uh, jag vill inleda med det, Tommy. Ja, uh, ja. Uh. Snopp, ja. Snoppsnack. Jag kan intyga att det är jätte mycket snoppsnack. Mm, men jag vill intyga, eller intyga, jag vill intyga, jag intygar här och nu att jag kommer börja det här avsnittet med snoppsnack. Du, jag antar att du kan inte ha undgått snoppen och snippan som har delats denna vecka på sociala medier. Jo, alltså jag hänger inte på sociala medier, det. Uh, Okej okay. um... är, är det badrumsskyltar? Nej <laughs> Nej det är en låt Okej okay. Du har inte hört den? Nej uh, Okej okay. um... uh, då, då måste vi spela den här och nu Så du får höra den Pop it up, pop snippety, Här kommer snoppen i full galopp Det är så elegant Olika men nästan samma grej Kissa kissa igen och snoppen eller snippan om man är tjej Snoppen och snippan, vilket härligt gäng yeah. Snippan och snoppen och våra fräck Snoppen och snippan vinst på vår kropp Snippity pipp, snippity snopp Snippet i snart Häng och, och en liten kong Snippet i bipp Snippet i dum Snippan är häftig baby, I love you Det är en barnlåt. Ja, precis. Det där är alltså... Um, det finns ett program på barnkanalen som heter Basil Akuten och inför att det skulle ha säsongspremiär i söndags uh, så släpptes en annan låt. Som hade skjutits upp på grund av Ebola. Uh, nu var, det där var ett skämt, va? Ja. ja. Det är usch, det, jag förstod att det var ett skämt där någonstans, men det tror inte ja. det gick, gick inte hela vägen fram till mig är i alla fall. Är ja. ehm, då, då släppte de den här låten som trailer då, inför att, och på söndag börjar Basilakuten. Bla, bla, bla, bla. Ja. Ehm, så det, en, det programmet heter basillakuten och de sjunger om könsorgan. Ehm, basillakuten är ett program om kroppen. Ehm. In, inte bara om så här, könsorgan. Nej. Handlar alltid om basiller Nej. Det heter basillakuten för att det handlar om kroppen. Jaha, ja, då är jag förvirrad. Ja, e e okej. Okay. Namnet är väl inte helt konsekvent? Nej, för det enda jag vet om det här är att det är basillakuten när de sjunger om könsorgan. Ja, det, det så jag du tänker heter. att det är typ könssjukdomsinformation. Mm. Riktigt så är det ju inte. Okej. Okay. Uh, men den här låten... Have, ha, har ju gått viralt. Säger man så på svenska? Have gone viral. Ja, ja, kan så. Man säga så. Jag tror viralt är ett acceptabelt ord. Ja. Eh, Youtube-klippet har över en miljon visningar. Wow! Mm. Va? Ja. Oj, då får jag ju skämmas. Som inte... Men jag har haft praktik, jag skyller på det. Ja, det var lite därför jag blev lite förvånad. Och jag... Det, det, det, det, jag, jag vet inte hur många det är. Är det en bra musikvideo? Eh, nej. Den är det Är det snippor som... och snoppar med i en Absolut, vi ska komma in lite på det alldeles strax. Det hade varit bra om du hade sett det också, men nu har du hört låten i alla fall. Det är alltid något. Men, men det är extremt många av de jag är vän med på Facebook som har delat den här. Jag har inte sett så mycket på Twitter dock, så det är väl också ett exempel på... Skillnaden på Twitter och Facebook som vi har pratat om. Ja, ja. Saken är den. För jag, det här är en så typisk grej som jag borde ha delat. Och hade något... du gjort det hade du tagit ditt ansvar och gjort det så hade jag sett det här jävla klippet. Ja, jag vet. Men det var någonting i mig som sa nej Ludde du ska inte sjunka så lågt och dela det här jävla klippet som alla andra gör. Började... Då, kom, då kom hipster Ludde fram. Som ja. minns han inte ska vara som alla andra. Ja, fast, ja, lite grann då kanske. Jag hade ju gärna velat vara den som delade den först. Men, <laughs> men, men saken är den att... Jag är ju ett stort fan av barnkanalen. Alltså SVTs barnproduktioner. Ett ja, jättestort ju, fan. Du ska ju börja jobba där. Ja, precis. Jag tycker att det är så mycket som är helt suveränt, som, som eh, produceras där. Jag menar, nu i måndags till exempel. Vet du vad som hände då, Tommy? På barnkanalen? Nej, nej jag, är, jag är, vet du, inte vad som hände på barnkanalen i måndags. Okej, okay. är du bekant med eh, Bully Draken i alla fall? Ja. Eh. Herregud, vad fan det? den fanns ju när jag var liten. Just det, Tommy. Men har du någonsin liksom sett Bully Draken? Det är bara någon de pratar om. De får, har fått brev från Bully De har haft en postlåda som ser ut som, som Bully Och de får brev därifrån. Han syns i vignetten och sådär. Men, Vad har du sett? Mm. Ja, du vet ju hur Bully ser ut. Ja, jag har sett Bully Jo, men han har liksom aldrig varit där i tvn på så sätt att kolla där det är som gör saker. Han syns i vignetten. Han är liksom, han har ju blivit lite som vad, Mario, vad Mario är för Nintendo. Förstår du? Nej, nej. Nej, men en maskot. Det är, är barnkanalens ja. masko, maskot, maskot är ju Bolibompa Ska vi, ska ju komma på en bättre maskot som inte gör någonting. För Mario gör ju faktiskt ganska mycket. Ah. Hur tänkte du där Ludde? Ja men det, det är för att jag vill att de, våra un, yng, unga lyssnare ska förstå här. Han är som mussepigga nu. Eller, han, han är som lejonet i Metrogolven Meier loggan. <laughs> ja, det är du, vad Bolibompa. Det lejonet gör fan ingenting. Nej. Det, det, typ såhär, nu blir det film ja, Säger han På lejon Ja, det, det var en bättre liknelse Det var en mycket bättre ja. liknelse men, men saken är den, att i måndags eh, En av programledarna på Bolibomba Janko Under julen nu så har det varit här små små korta klipp När han liksom så Begett sig från tv-huset för han ska liksom Han har fått en karta hem till Bolibomba draken mm. Och i... i söndagskväll så fick man se hur han kom fram dit och så bara, men vad är, har Janko kommit? Nu har, de har alltså kommer hem till Bulebompa-draken nu. Som eh, bor i en, i, en, i en etta på Odenplan. Nej, det är ett där. Det är jättemysigt. Alltså, det de har gjort det att de, de har byggt om studion. Punkt, slut. Det, är liksom, det har blivit en ny studio. studion. Bulebompa-studion eh, har ju sett likadan ut i typ 80 år nu. Men nu så är det en ny... Eh, men nu, grejen, det som är stort är att Bulebompa-draken är ju där. Och varje programledare får en egen, vad heter det, våning i det här huset där de kan flytta in och bo nu. För det är olika programledare olika dagar. Alltså, jag tycker det är skithäftigt. Jag hade kvällsmöte i måndags. Jag får MMS från London där det står kolla. Och så är det en bild på Bulebumpadraken, liksom, där på tvn. Och jag var ju så här, fan, jag, jag, jag blev på riktigt... Jag, jag blev lite ledsen över att jag inte var hemma med mina barn och fixerade det där, samtidigt som dem, liksom. Som en fucking jävla enhörning. Ja, exakt. Men, ja som du hör jag tycker väldigt mycket om barnkanalen och många av deras produktioner och jag brukar ju titta som tätt skriva om det på sociala medier och dela sånt liksom. men det som gjorde att jag inte ville dela den här nu det var för att jag blev lite så här jaha nu passar det att dela bara för att det sjung som snoppar och snippor. Ja alltså det då, då kan liksom så här alla bara dela kolla här de sjunger om snoppar och snippor. Mm. men när de gör liksom när det är skit och viktiga program, eh, liksom då det delas inte alls på samma sätt. Uh, utan, utan det är den här snipp och snoppsången som delas och sen är det ett klipp som typ delas du på kvarten ett fruktansvärt roligt klipp när de sitter de, de, de ska laga mat men de, har ju, de sitter upphängda upp och ner men de har kameran rätt vän så att det ser ut som att de sitter som vanligt och sen när de liksom ja, all, ja det, jag det, förstår, det, allting det, faller uppåt ja och, ja. och det har ju också delats och det skrattar folk åt liksom. We'll falling up, we'll uh, falling down. We'll a higher level over the ground. Så jag vet inte riktigt vad jag vill komma fram till. För jag, för jag fick ju liksom tankar och liksom har du blivit en elitist nu Ludde? Vill inte du dela samma sak som folk, folk uh, alla andra sprider? Och det vill jag ju inte heller för det blir tråkigt. <laughs> du är väldigt selektiv med vad det är han sprider. Ja, faktiskt. Det är ju det. Ehm... Uh, um. Så i det här fallet använder du en sociala medierkondom? Medier, ja. Det var... Inget jävla spridande den här gången, eller? Nej, faktiskt Varken inte. av det ena eller jag, jag det tog verkligen... Men det är det, jag vet Om jag vet inte om jag vill ha typ hjälp av dig att komma till fram till varför jag gör det här. Alltså jag äh... tänker ju bara på att den sortens människor som sprider det här bara för att det är snoppar och snippor. Mm. Och inte sprider viktiga saker. Är inte det samma människor som sprider våran podd. Och inte sprider viktiga saker. Ja men det, det är jättekul att du tar upp det. För att, det är det som är grejen. För, jag, jag menar, jag räntade nu bara för någon minut sen. Nu duger det och, och dela för att det snackas om snoppar och snippor. Ja. Men saker, det, det, vad, det här känns skönt. För nu kommer vi fram till det som är liksom det jag också har tänkt på. att Vad är det vi sitter och gör varje vecka? Så i grund och botten är du bara bitter för att den, de här kukarna har fått en miljon views och vi har inte fått det. Jag har haft en nära döden upplevelse. Stod du bredvid någon som satt i halsen? Nej. Alltså... Det här... Alltså, jag vet... Jag, jag, för För... Jag vet inte exakt, men... För en tid sedan så hade du förmodligen inte kunnat uh, förstå uh, mig och, och det, det som har hänt mig nu. Då skulle du bara tyckt att jag var helt uh, sjuk i huvudet. Saken är den Tommy att uh, för typ två, tre dagar sedan uh, då började min uh, iPhone bete sig jättekonstigt Tommy. Du nämnde någonting ja. om det för mig. Jätte märkligt uh, Ja, uh, precis. Typ den stod, och, den stod och stekte plättare klockan fyra på morgonen. Ja, jag bara, vad fan. Det är alldeles för tidigt. Lägg av. Det gör för fan. Ja, ja men alltså, den det, det, appar går ju inte att öppna. Alltså, det, det, det, var, alltså det är jättekonstigt. Jätte, jättemärkligt. Och jag har googlat. Du vet, jag, jag har ju fått panik. Alltså, på samma sätt som typ... Om ett barn ens barn blir jättesjukt så börjar man googla. Vad kan det vara för symptom? Vad, vad har de fått för någonting? Eller det går online och googlar. iPhone be doing weird shit. Ja, ah, <laughs> exakt. <laughs> men jag kom inte fram till. Den enda lösningen jag kom fram till. Vad jag behövde göra Tommy. Det var att göra en total fabriksåterställning. Ja men det är, det är trevligt. Det innebär att all media allting på telefonen raderas. Mm. Den Men blir... du sparade du någonting innan? Tyst nu. Den blir som ny när man gör det. Givetvis har jag, hade jag gjort backups på den. Ah. Men Tommy, det jag menar som nära den upplevelse är ju att Uh, den här timmen det tog sen när den rebootade och liksom återställde sig innan jag fick gå in på min telefon och titta om sakerna verkligen mm. fanns kvar. Mm. Det var ju hemskt. Jag var med om något liknande för någon, en typ en och en halv månad sen eller sånt där. Uh. Um, min dator är väldigt, mår inte bra överhuvudtaget. Din dator, alltså, se, alltså på riktigt, när man tittar på den, när man ser din dator, den <laughs> ja. ser ju sjuk ut. Ja, det gör den. Mm. Sen, jag kommer ihåg, jag tror det var senast jag var hos dig, så satt du och sa, vad fan? To, alltså, to, Tommy! Din dator luktar bränt. Den ja. luktar bränt! <laughs> och det gör den. Ja. Min dator luktar bränt ibland. Det kan inte vara bra. Nej. Så den så här... Gjorde någon jävla så här. Jag skulle göra en systemåterställning. Ja. Den började göra någonting annat istället. Och jag blev skiträdd. Och gick omkring i lägenheten. Och typ. Det är inte, det är inte kul när man tror att man har förlorat allting. Nej men. Men det är det. Kan vi, kan vi, kan vi komma till. Vad är, vad är det man förlorar? Alltså jag, jag skulle ha förlorat allt mitt skolarbete som jag någonsin har gjort. Jag har ju inte säkerhetskopierat det. Nej, Och så okay. köpte jag en, det var efter det så köpte jag en extern hårddisk. Ja. Ja, men så typ ja ah, nej men vad då faktiskt shit. Den här har jag till min till min Wii U istället för att säkerhetskopiera saker. Mm. Det är så jävla dumt. Men, men, men, men om skolarbetet försvann. Mm. Allt ditt skolarbete som du har gjort. Mm. Hade det varit döden för dig liksom. Det hade varit skitjobbigt eftersom jag hade typ 3000 ord skrivna på B-uppsatsen och sen så ska jag använda de andra uppsatserna, examinationerna, till C-uppsatsen. Okay. Och så alla elektroniska skolresurser, det är typ så här över 100 dokument. Okej, okay. det, okay. det, det hade varit lite jobbigt då. Ja, det hade varit jobbigt. Och sen ja. men, men då är, bilder och sådär. Ja, precis. Det är det. Det, vad var det jobbigast då? Det här skolsakerna eller alla nakenbilder du har fått av tjejer? skolsakerna. För, för det, var ju, det var ju någonting som slog mig. För man får ju nästan bara nakenbilder av tjejer som man har sett naken och kan se naken när man vill. Jag har bara en nakenbild från en tjej som jag inte har sett naken öga mot öga. Nej, men det var, ju det, det var ju det för det var ju det jag tänkte. Jag tänkte alltså, när min te telefon håller på jag, liksom, jag börjar liksom så här, mer och mer intala mig själv att det enda du kan göra Ludde det är en det är fabriksåterställning som gäller om du ska, mm. få, om du ska få liv i din telefon igen om den, om den ska börja bete sig normalt och då börjar jag liksom tänka så här. okej, okay, finns det några regler då när det kommer till eh, nakenbilder? Du och jag har ju faktiskt en, en, en, en, en växande lista av regler ja men, men jag tänkte, och jag vet inte om vi ska dra dem här. Nej, inte riktigt än, va? Du tycker inte det? Nej. Det tycker jag inte. För vi har lite så här uh, hederscodex. Ja. Lite det heders har vi. Heders brodex. Ja, det har vi. Det har vi. När det kommer till sånt där. Ja. Uh, och. och, och utan, liksom, vi kan ju säga att vi, vi är nog otroligt. Väldigt ograbbiga när det kommer till sådana här saker. Vi, vi är väldigt nobla och, och, och väluppfostrade gentlemän- ja. när det kommer till hur vi hanterar bilder. Ja, men, men, men det jag, apropå det, för då tänkte jag så här- kan, man, kan jag då, när jag får i liv i min telefon igen- och det skulle visa sig att det finns inga bilder- inga sms finns kvar, ingenting finns kvar- kan man då skicka ett sms och säga- du, by the way- det hände en grej med min telefon Så du här har här bilden du skickade till. till mig För två månader sedan Har du kvar den? Om inte så går det bra med en ny ja, men... <laughs> Liknande <laughs> så... <laughs> Ludde, Ludde ringer och är ute efter att bli e-chat ja. Man borde ju fråga När man får bilder typ, Är det två års garanti på det här? eller? Ja exakt. Om jag spar kvittot ja. Ja, det, det är, det. Det, det, är så, det, det. det är det som jag... Det svåra med digitalt ägandeskap. Ja, men det är det som är fördelen med Snapchat till exempel. Jag, jag, förut var jag så här, åh få bilder. Jag, jag börjar mer med att uppskatta att det bara ger den här puff, eh, nio sekunder och ja, sen ja, det är det klart. Jag, jag printscreenar ju. Ja. ja, du gör det, du? jag Jag screenshottar. Jag screenshottade i och för sig när du skickade ditt skrev till mig. Ja, jag screenshottar ohämnat. Det har jag screenshottat och så screenshottade någon annan snubbe när han skickade någonting. inte var inte penisbilden utan det var en annan. Har du kvar min skrevbild efter återställningen? Ja. Bra. Det har jag. Bra. Jag vet inte vad jag ska göra med den dock. Du kan ju låtsas att det är min systers. ja Men gud. Nej, men en sån där behåring. Alltså, vi kanske ska förklara också, för det där lät ju jättekonstigt nu. Ja, det om det. de tror att det skulle låtsas att det är din systers kuk. Ja. Jag klämde kuken mellan låren och korsade benen. Ja. Så det såg ut som en... det blev som ett litet väck också. Ja, jo, jag såg det. Det blev som ett litet väck där nere, så det såg verkligen ut som en snippa. Mm. Och så fotar jag och skickade till dig. Ja. Så du, alltså, det är ju nästan min systers snippa. Ja, typ. Det är så nära den du har sett, liksom. Ja. Okej. Okay. That makes no sense, men vi, vi kör på det. Ja, okej, okay, ja. Jo, jag ska försöka tänka så nästa gång jag tittar på den då. Vi är vi, vi 22.30 ikväll. Ja, <laughs> du, du vet, då du brukar titta på den bilden. Ja, exakt. <laughs> okej, okay, men det är så nära en kvinnlig version av mig. Ja det, det är, ja, det är det verkligen. Men, men alltså... Eh, alltså, nu är liksom alltså, alla, alla, alla ni damer där ute som, som lystar, skickar bilder till oss. <laughs> som lyssnar på den här podcasten och har skickat Ni behöver inte vara oroliga Bilderna finns kvar. Ni, <laughs> ni är inte glömda. <laughs> ni, ni, be <laughs> ni, ni behöver inte ersätta ljudet. Nej, där. Fast man, man, kan, man kan göra tillägg om man vill, såklart. Ja, alltså. Nej. L du har ju faktiskt varit med om någonting dramatiskt nu. Jag har ju det, ja, precis. Det är ju synd om mig. Det är det. Nu låter det som att man har världens så här, typ, samling och album och grejer. Eh, riktigt så. Nej, du, fast du har nog mycket, många fler än vad jag har. Nej, nah, jag har inte så många. Egentligen. Inte jag heller. Nej. Jag, du, jag, har in, jag hör inte av fler än fem stycken. Jag, jag, jag, jag tror att man typ själv tycker att man har fler än vad man har. Mm. Faktiskt. Mm. Eh, så det är, också jag har, jag har... Ett, det är också ett sätt nu då för oss att säga att vi vill ha fler. <laughs> jag, om, om, jag, jag, tänkte säga, jag tänkte säga att jag har fler nakenbilder av mig själv än vad jag har av andra. Okej, men du ska vi snacka lite snabbt om det. Hur, hur, jag är väldigt noga med att radera bort eh, egna tagna bilder typ nästan på en gång. Nej. Jo. Jag, jag vill ha dem kvar. Jag har på datorn till de här. Dina. Ja. Ja ah, okej, okay. alltså bilder på mig. om då till när, det, liksom, när det är dags för en ny förmåga så kan alltså du... Jag vet inte. Ibland går jag in där och så här kollar på och, och så ser jag någon som är så här fyfa vad jag tänkte jag på när jag Alltså allt eftersom man blir snyggare så måste man ta bort de gamla bilderna så ah, man okay, okay, uppdatera. Okay. Oh, och nej, det är lite dumt för att anledningen till att jag gör det är för att jag vill jämföra. Mm. Jag, när jag är, när jag är um, 60 år gammal. Då vill jag gå tillbaka och kolla på de här bilderna och tänka att det, jag såg inte så himla himlafad ut ändå. Ja, alltså, ja okej, okay, okay, jag kan förstå lite där Tanken är lite då. Men alltså, är... jag vill dokumentera min, min ungdom. Ja, men, men jag, jag tror att jag vänner. Liksom, får, får man en bild skickad till sig, då, då finns ju den i sms:et liksom. Mm. Eh, men om jag tar en bild själv, den sparas ju i kameralbummet. Där vill jag inte ha den. Men nej, okej. Okay, du får alltid över dem till datorn alltså. Så du, du inte kvar... Efter ett tag. Det gör jag med både mina och ja, mina. Okej, okay, det, det, det, de, det, det var det jag menade. Det var det jag undrade om, om du hade dem kvar på telefonen inte För det där är väldigt risk jag har dem. Ja, nej. Jag har dem i en förklädd mapp som ser väldigt tråkig och inte ett sägande ut på datorn. Och sen i en mapp och i en mapp och en mapp och där ligger den. Vad heter mappen? <laughs> nej, sluta. Jo, säg vad den heter. Och då den sista mappen eller den vet... första mappen? Nej, alltså första, den som ligger på skrivbordet. Jaha, men det är eh, hårddisken, d kolon, Den andra hårdisken. Den ligger inte på C-kolon, den ligger på D-kolon. Jo, ja, men alltså... Men det var ju en mapp efter... Vad heter den första mappen? Heter den nej, men Lud... Nej... Okej, okay, oh, vänta. Vi okay, kan, nej, nej, nej, vi kan ta det privat, men du har döpt den till något. Den heter inte namnlös bara. För, den för det heter ju... någonting tråkigt och ointressant. Ja, ah, okej. Okay. Jag la den i den tråkigaste mappen. Oh, okej. Okay. Men ah. du vill inte säga vad den heter. Är det bara för jag inte ska kunna hitta den, menar du? Nej, men vem som helst kan ju gå in och fan... Ja, ja. Nu Elin jag. och Klara lyssnar ju säkert på det här. Ja, ja, de brukar sitta vid din dator. Okej, okay, nu förstår. Det kanske de gör om några skolarbete eller något ah, sånt ja, där. Okej, men, okay. ja, men jag, trodde, jag trodde du inte ville säga det för du hade döpt en typ, typ till Tommy's Pussies 2014 eller något där. Nej, men jag har faktiskt gjort ett bildkollage av alla som jag någonsin har legat med. Mm. Det har du, ja. Eller... Jo, eller. Vänta nu. Nej, inte alla som jag någonsin som med. Alla som jag har gjort någonting med. Och annars skulle den vara så himla lit få bilder i bildkolaget. Ja, det skulle vara fyra färre. Ja. Ja. Så det är vad du gör. Sarxes, Kommer jag du vet, ordent... är det är det svinigt att kom, göra det? kommer du kom, kom, kom, kom ihåg TV-serien Sarxes? Nej, det gör du inte. Nej. Det borde du youtuba, Men han samlade ju på. Om jag säger det här till dig, då kommer du börja göra det. Ah. Du vet, storlekslapparna. Lapparna i underkläder. Ja. Ah. Sådana samlade han på. Nej, men det ska jag inte göra. Det är helt ointressant. Jag vill bara sitta och titta på vilka fina kvinnor som har låtit mig ta på dem. Du känner tacksamhet alltså. Ja, jag vill sitta och så börjar börja dagen med att tacka varenda en. Det började med att jag gjorde en, en så här lista för att jag inte ville glömma någon. För det, mm. Ja, jag Forts Fortsätt. För, att, för att det var jag har hållit på i tolv år nu. Ja, men ja. alltså är det det, det handlar om? Är inte det att det handlar om att du så här... Att, att det är lite som att du vill ha ditt, din, din trofésamling? Du tänker lite som Pokémon eller något? Eller... Ja, eller, eller typ som ett psycho. Som typ så här. Uh, jag, jag vet inte. Jag, tyck, jag tyckte det var en trevlig idé. Och sen efteråt så kändes det lite obehagligt. Ja. Uh. Känner du det så här smutsig efter att du hade sammanställt den där? Men de är fina. Jag tycker om dem. Alla utom. Typ två. <laughs> Okej. Okay. Tycker de om alla utom två? Två, kanske tre. Ja, ja. Nej, fyra. Okej, okay, jag tycker de alla utom fyra. <laughs> men alltså. Ja, Men då får ändå vara med på listan. Ja ja, ja. alltså de har ju låtit mig ta i på dem. Jaha, ja. Jag måste ju fråga Har du ett bildkollage på tjej som, som, som du har försökt ta på, men alltså, som du fan... inte fick? Okej, okay, ja. alla utom fem. så där. Nu. Alla utom fem tycker jag om och bryr mig Fan, det här Vad sa du, då? Jag sitter här och får lite panikångest just nu. Ja, ska, ska, vi, ska vi gå vidare? Ja. Vad, vad tänkte du fråga? Nej, alltså... Jag tänkte fråga om du hade ett bildcollage på, på de kvinnor som du har försökt ta ha på men du inte har fått taget på. <laughs> det skulle vara creepy. Nu tänkte jag läsa någonting för dig, Tomme. Okej. Okay. Uh, ett och sen... sms. Nej, det är inte ett sms. Uh, uh, sen när jag har gjort det, uh, då vill jag bara att du uh, direkt, alltså bara ge lite, lite vad du känner efter att har hört det jag läst. Okej. Okay. Okej. Okay. Är du med? Jag är med. I ditt bröst finns en kuslig maskin. Den har en röst och slukar dyrbar bensin. Den producerar hopp och kastrerar drömmar ibland. När den säger stopp så känner du just ingenting. Vi som krossas krossar och går på. Småspäda barn. Med hjärtan som elefanter. Gud, uppfinn något nytt som gör det lätt att hålla ut. Något för de som väntar. De som orkar vänta mer. Mitt hjärtas röst kan nog vara ostämt ibland. Instängd i ett bröst. En ambassad som saknar sitt land. Men för blommor, hjärtan ängar. Makalösa stränder. Full ensamrätten rätt i Kristersjögräns händer. Vi som krossar. Krossar och går på. Småspädda barn. Med hjärtan som elefanter. Gud, uppfinn något nytt. Som gör det lätt att hålla ut. Något för de som väntar. De som orkar vänta. Mer. Va? Christer igen? Det... Nu tänker jag på Christer Björkman, men det är det ju inte. Det är, det, är... det är inte en dikt om melodiförsvaren, eller? Nej. Nej, det är det inte. Okej, okay. det, det, det, det var vad du tog med dig. Ja, jag satt, och, jag satt och tänkte att det var Christer Björkman Okej, okay. det, var, det var vad du hakade upp dig på Ja, och sen att det här att typ såhär Känslor och sådär Att det kommer från hjärtat Det är så jävla bullshit Ja, ah, okej okay. Och sen att det var lite böget Okej okay. Okej okay. Är det du som skriver den? <laughs> Nej, det är inte jag som har skrivit den <laughs> Det är det inte <laughs> <skratt> okej, okay. uh, det, det är bullshit. Vad vet du, älska du Ja, ja. Uh, det var Jag har ju lovat att läsa upp min uh, gymnasiepoesi någon gång. Ja, just det, det, får jag Ja, det får jag ja. uh, uh, Okej, okay. det var bullshit. Det var bullshit. Uh, och det var lite böget. <skratt> ja, Det ja. var det nästan Christer Björkman. Ja, okej. Okej, okej. Saker är, jag, jag hade ju ett syfte med det här. Okay. Jag, jag hade nämligen Meningen med det här var att, att du skulle förstå Nämligen och, och, och det du skulle förstå är alltså då storheten hos Olle Ljungström <laughs> <laughs> Nej, jag satt faktiskt och tänkte Är det här en låttext? Ja, grej för jag, jag, jag kan ju fortfarande Jag kan inte riktigt släppa det än Jag kan fortfarande inte släppa det Att du inte du vet vem han är det här med att du inte kan släppa saker, det är någonting som vi kommer att prata om senare i det här avsnittet. Okej. Okay. Ja. Okej, okay, ja. Och jag, jag, jag satt idag tidigare och verkligen så här, vilken av alla hans fantastiska låtar ska jag, ska jag välja? För att Tommy ska liksom så här. För någonstans så tänkte jag att du så här, shit, det var djupt. Men Vem är Christer Sjögren? Christer Sjögren? sångaren, före detta sångaren i dansbandsgruppen Vikingarna. Aha, ja. okej. Okay. Vart kom han ifrån? Ja, inte vet jag. Vad handlade det om? <laughs> är är, dikten, eller är det låten riktad mot Kristi Sjögren? <laughs> För okay. du får honom att framstå som, som typ en pedofil eller någonting. Okay. Jag vet inte. Okay. Ja, men, ja, men, man, man tolkar olika. För, för mig är det här en text och en låt som, gör, som jag kan känna mig igen mig i. Uh, du har också känslor mot Kristi Sjögren. <laughs> jag, har, jag har senaste tre, fyra veckorna. Uh, jag lyssnar uh, varje dag uh, på Ole Ljungström nu. Mm, mm. Uh, jag har liksom... Bara för att vi tog upp honom den gången Det var det uh, Ja, det var det Absolut, uh, då, då vill ju Hips komma in Och verkligen säga det, det har ingenting med att göra För han var ju tydligen med i det här uh, Låten Rätte komma in Heter det ju inte, vad fan heter det? På TV4 när kända alltså Artister sjunger varandras låtar Så mycket bättre Ja, han var ju med där uh, <laughs> Hur kan du inte veta vad det här programmet heter? Jag tittar inte på tv. Nej, det, det fick du en jävel. Och det, det nej det funkade en säsong men nu bara vattnas det ur. Det är liksom typ... fast det enda jag har hört från det programmet har varit så jävla skitdåligt. Ja, men precis. Jag menar... Den renderingen av mikrofonkort är ju horribel. Ja, ja men vad fan. Den är jag... så, det är ju så, det är fucking skämt. Ja, det, är, det är som en Saturday Night Live sketch. Ja, My mycket sånt alltså, det är nog äckligt när de sitter och applåderar alltså, jag tycker, men Olle var ju med där och jag liksom så här, fan och den enda varandra. som kan tolka Olle det är Olle själv liksom. Det är, det är lite som Jocke Kent som, som ja författar. ingen ingen kan säga ingen kan sjunga en Kent låt förutom han. Den dagen Jocke Berg om han skulle vara med så mycket bättre. Alltså, Tommy, då måste jag. Ja, vad fan? Jag kan inte ta livet var, av var dig. Vad tar du vägen då? Uh, nej, alltså, det, det får aldrig hända. För du kan ju inte ta livet av dig. Nej, jag kan ju inte det. Nej. Men det, det, det, det är den känslan jag skulle känna. Jag skulle, då, då slutar jag lyssna på musik. Eller jag slutar ja. lyssna på Kent. Jag ska aldrig mer lyssna på Kent. Nej. Hur du nu jag ska kunna låta bli det. Men det, nej, märk mina ord. Om Jockeberg är så mycket bättre, då kommer jag aldrig mer lyssna på Kent. Jag kommer aldrig mer gå på en Kent-konsert. Men det kommer ju aldrig hända, för ingen kan sjunga Jockeberg. Jag bränner upp mina Kent-album. De digitala också? Jag har inga digitala. De köper Nej. Ah, hey. Ja, okay. faktiskt. Okay, okay, det är okay, okay. så pass. <gasps> uh, faktiskt. Uh, uh, uh, uh. Ja, men då misslyckades jag totalt. Med att ja, ja, omvända ja. dig. Jag, jag, jag bryr mig inte dugg om Olle Jag kommer ju for... alltså, jag det här nu då. Det här är någonting jag kommer fortsätta med Under året, tror jag eh, Tills du eh, Precis som jag Anser att eh, Det stora kalaset från 1998 Är en av de eh, ett, av, ett av de bästa svenska Popalbumen som någonsin har producerats eh, Då kommer jag känna mig Färdig med det här men nu tycker jag vi lyssna lite om omskärelse istället. Hej Tommy och Fredrik. Jag lovade ju min omskärelseberättelse. Jag vet inte, det var ganska länge sedan ni pratade om omskärelse och. Jag har tänkt att skicka in den här kommentaren typ i sen i våras eller när fan det var. Eh, hur som helst, så här går det till när man ska omskäras. Man, man anländer till sjukhuset och sen så lägger man sig i en säng. Man får ligga där och sen så kommer det in en doktor och nej en sköterska. Och sen så får man ta av sig byxorna sen ligger man där med, med snoppen i vädret och hon tvättar lite och... Och grejer och sådär och skulle det behöva rakas så, så, så gör de ju det också. Men jag hade, jag hade skött det åt dem så att de skulle slippa va. Eh, sen väntar man och väntar och sen till slut så kom det in en... Det var inte kirurgen men det var kirurgassistenten. Och nu, nu var det dags för att eh, lokalbedömningen att sättas in. Eh, och det här innebar att han alltså tog en spruta och... Eh, Precis här i det här momentet så kände jag. Det här kan nog göra ganska ont. Eh, och, och det gjorde det väl, alltså han. Jag tror han bedövade kanske mellan 10 och 15 punkter i penis med den här eh, bedövningsnålen. Eh, efter kanske fem stycken så hade det ganska, så hade ju varit ganska bedövat. Men eh, att bara ligga där och mer eller mindre se det här hända. Det var. Eh, Lite spännande får jag säga. Det var, ja, inte, inte helt tillfredsställande. Men sen skulle det här verka, och ja, det, det blev, det tog tid, det tog lite stund, och sen så fick man in här i, i själva operationsrummet. Va? Jag kände lite att kirurgen kanske var lite stressad, att han ville hem lite snabbt. Han så verkade som att nej, nu är det snart slut för då ingen bra känsla men ändå han så fick man ligga där och sen så precis som när de opererar magen eller vad som helst så lägger de en sånt här skynke över med ett fyrkantigt hål i. så det såg ju rätt kul ut och och sen sen låg jag där och sen började det skäras antar jag för att grejen var den att man jag kunde, jag kunde känna hur han skar det kändes liksom bara som att någon dro med nagen för huden på olika ställen. Ungefär den känslan, så mycket kände man. Men man kände liksom att här, nu gör han någonting. Och, och det är lite jobbigt när, när en kirurg skär i en penis och han liksom säger någonting som låter, inte kanske direkt hoppsan, men något i den stilen. Då kände jag lite så här, jaha, kom det lite, lite fel nu? Eller var. Och sen så stod de och skrattade lite sinsemellan och, och, och kirurgen han lärde väldigt besvärad. Det var mycket uh, uh. och eh, man, man undrar liksom lite går det bra här nu eller går det dåligt? Jag vet inte. Eh, till slut så, så var det ju klart och eh, de sa ja, nu, slår, nu har vi sytt ihop skit. Ja, när, man, när de skulle sy ihop förresten och det var då kändes också väldigt man kände liksom hur det drog åt när de drog liksom i, i trådarna, men ja, var spännande. Stygnen skulle gå väck av sig själv efter ett antal veckor eller något sånt här. Men, och sen så slog de in paketet i ett litet paket av någon liten så här gasbinda eller någonting och så. Den här den kan du ta av sen ikväll, om det trillar av så gör inte det så mycket. ja det, det var historien om omskärelse. Det, det, det var inte så dramatiskt egentligen. Det, det, det mer dramatiska kom ju efteråt kan man säga. Det är ju helt vanligt att det blir svullet när man har opererat saker och skurit bort saker. Jag måste ha fått en, en blödning eller någonting inne i underhuden för att det blev väldigt, väldigt svullet. På fel sätt helt enkelt. Och när jag kom hem och sen så på kvällen så tänkte jag nu måste jag kissa. Så, men det här, här gasbinda låg liksom för urinhålet och allt vad det heter. Och Så jag tänkte att jag måste ju ta väck den lite för att. Eller ja, ja, jag försökte och sen kissade jag. Och sen. Eh, jag satt ner och kissade. Jag sitter ner och kissar alltid. Det är ju, kan jag också bjuda på. Ni bjuder så mycket på er själva. Så sitta ner och kissa är det absolut. Smidigaste Och man behöver inte stå och koncentrera sig på Att sikta någonstans Man kan ta det lugnt Sen kan man bajsa direkt efter om man vill eh, Hur som helst så eh, Jag kissade Och sen så blev det Lite, liksom lite urinstänk Eller fuktigt på den här Den här gasbindan Och så jag tänkte ah, Nu får jag ta väl, ta väl väck den då Eftersom de sa att jag kunde ta väck den. Och när jag tar väcktena Då bara började en stridström av blod rinna ur såret på penis. Och, och den paniken man får när, när som liksom händerna bara blodfylls av blod från penis är. Det, det är en panikkänsla jag inte önskar många människor här i världen. Och, och, och jag, snabbt på mig, jag tryckte på när gasbinden igen och tejpade fast den. Och den tryckte på något sätt så att det slutade blöda. Men hur som helst. Eh, svullnaden som blev sen kan man, säga, man kan säga att den var stor som att jag hade ett extra ollon snett höger bakom penis i, eh, i kanske fyra veckor som successivt minskade ner till efter att eh, två och en halv månad nej, en, två månader senare så var den helt två och en halv månad var den helt nere men efter två månader så var det liksom eh, hyfsat eh, sen det Anledningen till att jag egentligen ville skicka Prata om, om Det här mer eller säga det till er Är ju att jag lyssnade på er samtidigt Och ni hade den här månaden När ni inte skulle Syssla med sexuella aktiviteter Med er penis Och jag stod och lyssnade på er Och jag tänkte dra i den Medan ni kan för i helvete För att just då kändes det som att jag Absolut aldrig någonsin mer skulle kunna Bruka min penis till annat än att kissa um, Ja, nej det, det gick nog inte så bra för min del Det skulle varit läkt efter fyra veckor tror jag Men eh, det tog två månader att det var helt bra men eh, Tack för en bra podcast eh, Hoppas det här var informationsrikt Jag vet inte fan, jag tror jag har svamlat på hur länge som helst nu Hej då! Alltså vi skulle kanske ha varnat känsliga lyssnare Innan vi spelade upp det där Mm. För det där, jag, när jag satt och lyssnade på den där För han varnade inte oss Stefan um, Jag cringeade Ja, eh, det gjorde jag med och jag kringskade. Och även så kan jag. Jag kan känna igen mig väldigt mycket i, i hans historia, nämligen. Från när du blev omskuren? Nej. Men däremot så har jag ju jag varit med om någonting som jag inte önskar någon annan att få bli för. Okej, så vi ska göra, det här segmentet ska handla om dig nu, nej, nej, nej, nej, absolut Vi har, vi har fått ett, eh, en ljudfil och nu ska det handla om dig. Nej, det är absolut inte så jag menar. Okej. Okay. Men, men, men, men, men, men när, när, när Stefan så fint beskrev panikkänslan han fick när han stod där och det bara eh, flödade blod från penis. <laughs> Inte. Jag vet exakt hur det känns. Oh. Eh, då jag en gång... Eh, två Bröt gånger, av strängen. Två gånger har det hänt. Ja, jag vet inte hur du har sexludd. Jag, jag vet inte. Jag vet inte. Uh, äh, alltså, och det är jag, jag vet sjukt inte. vilka mängder blod. Det pumpas därifrån. Och nu ja, vill... ja, speciellt om man typ... Är är mitt upp i sex akter. Jag vill den i, förmodligen är exakt, full av blod. Exakt, det är det jag vill tillägga. Jag kan tänka mig att det var enormt mycket blod för Stefan. Men för mig hände det i liksom regerat tillstånd. Ja. Eh, och det är inte trevligt. Och, och det han... Den känslan han, han, han... När vi pratade om att... När det här hände honom, det var ju under våran när vi försökte att inte onanera. Ja. Eh, och... och varför skulle han skära, omskära sig? Det, det, det nämner han ju aldrig. Det är typ det viktigaste i uh. hela den här. Varför väljer en vuxen man att omskära sig? Han, får, han får göra ett eh, addendum, ett tillägg eller något. Där för, han går igenom det. Han kanske inte vill berätta varför. Ja, det skiter jag i. Men, men däremot kan jag... Eh, min gissning är att han helt enkelt hade för trång förhud. Vilket... Eller att han har konverterat till judendom. Det är de två alternativen. Eller katolicism eller islam. Ja, eller att han är amerikan. Eller australienare. Kanske, vi vet inte. Nej. jag har sett ju Jackman Men va, va, varför skär amerikanerna om sig för? Uh, katoliker antar jag. Ja, det är därför. Okay, jag tror katoliker okay. gör det. Okej, okay, okej. Okay. Uh. Vi är ju protestanter där, Vi uh. slipper sånt där. Ja. Uh. Vi protesterar. Uh. Men, men någonting annat som slog mig... Uh. När jag lyssnar på det här att det är ju väldigt. Alltså, det här görs ju på, på, på små pojkar. Det gör det. Um, och jag tror inte det. det var ju En procedur. Ja. Och jag trodde inte att det var så omständligt. Och, Nej, men tydligen ska det inte vara det, Vad han sa att det ska typ läka på fyra veckor men du tog två jo, jo, men hela, hela själva operationen. Ja. Vad fan, när, när eh, judarna gör det på sina nyfödingar. Då tar de ju bara knipsar och sen suger de blodet så är det klart. Nyfödingar? Ja. Uh -huh. Vad är det ett ord du använder precis? Ny, vadå? Är det, är det inte PK? Nyfödda heter de väl? Nyfö... det är ju vad de är. Ja. Uh -huh. Nyfödingar är nyfödda. Infödingar hört... är infödda. Jag har aldrig hört nyfödingar. Nej, men det är tur att du får lära saker då, då. Alltså det ordet skulle du kunna använda i en uppsats, alltså i skolan. Nyfödingar? Ja. Uh -huh. Ja ja ja. Jag använder för hand ju i uppsatser. Ja men hen är ju vedertaget sedan förra året. För De Googla Googlea se om det finns. Ja. ja, ja. Skulle göra det. Ja. Ja. Mm. Men carry on med, med Stefans julklipp här. Nej, alltså jag har ju inte så mycket mer att säga. Nej. Utan det är, jag kringkastade, det var intressant. Jag skulle vilja veta varför han knipsade snoppen. Ja. Uh, jag vill även veta, finns det några fördelar med det? För han har ju levt med förhud, även om det kanske inte var en normal förhud. Nej, precis. Under en väldigt lång tid. Det finns det inte. fördelar? Finns det nackdelar? För jag vet att jag, jag tycker det är sjukt obekvämt när förhuden åker tillbaka i kalsongen. Jo. Och, och, och åldernet ligger blottat mot tyget. Och, och det, det är jätteobehagligt. Uh! Alltså det är en av grejerna som... När jag, när, när, när, alltså det, när det första gången jag, jag, jag såg en penis utan förhud. Det enda jag kunde tänka på är att han har alltså den där i kalsongerna. Det måste vara jätteoskönt. Mm. Det, är vet... därför, det är därför ju Jackman går omkring utan kalsonger. Ja, men då är det mot jeans tyg, Det är för fan ännu Ja, det är, värre. Det är ännu värre. Det är ännu värre då det är. Fy fan. Ja. Nej. Det är, varför? Varför? Och kan man inte få typ så här prostata för hud? <laughs> Nej, protes för hud. <laughs> kan man inte få en protes? Även om det är så här en liten mössa som man bara har om dagarna. <laughs> ja, men fan, det vill bara klippa äh, tre på en kondom lite lätt. Eller en fingerborg. <laughs> var det inte bara Stefan som har skickat in äh, saker och kommentarer och material till oss så vi ska slippa komma på vad vi ska säga själva? Nej. Även om han var den mest ambitiösa. De andra var ju bara... Här, Verkligen. Text. Uh, du har inte läst de här. Nej. Nej, då läser jag dem nu. Ja. Uh, Tobias. Toppe. Måste bara säga att han alltid blir lika glad när det kommer ett avsnitt av t -O -L. P. Måste ju ja. vara. Ja, fast det gör ju inte han. Um, Nej, men du, vi måste vi rätta honom här på en gång. Om t o l -P. Ska, ska han förkorta oss så är det t o -L -P. Ja, jo, det är t o ja. Eh, kul att Mr. Dubolina spelades ah. Jag har så sjukt många bra minnen låten. Jag och en av mina Jag och en av mina genomtidna Bästa polare hängde typ varje dag I cirka tre års tid Under den tiden så lyssnade vi mycket på musik Och där var denna låt En av de mest spelade Tack igen för att ni är en sjukt bra podd. Så får man skratta och bli glad bords. Vi ses den 31. Det ska vara så sjukt kul. Okej, okay, det var ingen fråga här som jag... Okej, okay, jag tror det var en fråga. Ja, men då ska vi bara... Då ska vi bara, kan vi snabbt flika in och göra lite reklam För han säger, vi ses den 31. Och då undrar 31 folk... 31 januari, Vad är det som händer den 31 januari? Ah. Eh, då kan vi säga det. Vill man se mig och Tommy live eh, när vi spelar in en podcast så kan man göra det då 31 januari. Det, märk väl att det inte... Tommy och Luddes podcast som ska spelas in inför publik, utan det är en podcast vid namn Svamp-podd, där du och jag är två av de största profilerna. Mm. Du gör ju fan aldrig med i den jävla podden längre. Nej, jag vet. Och det är så skönt. Ja. <laughs> Men vi kommer spela in avsnitt 100 av den podcasten i Stockholm på ett ställe som heter Gula Villan, va? Som ligger vid universitetet. Mm, uh, det uh... finns ett Facebook-event så söker man på Svamppodd 100 på Facebook så lär man hitta det. Ja, bör kom. man. Vi kan kanske till och med länka till den från uh, Tom och Luddes Facebook-sida. kostar 100 kronor och gå och titta på dig och mig och våra kollegor på Svampriket när vi ska prata tv-spel, kan man ju tro. Men jag tror att det kommer bli, bli, bli väldigt kul. Det kommer bli väldigt roligt och underhållande. Och sen ja, ja. efteråt så är det en hejdundrande fest tillsammans. Med bland annat dig och mig då. Jag måste jag vara med på festen? Ja, men du måste stanna ett litet tag, för folk vill ju träffa dig. Det är det, så att, mm, okay då. Ja. En liten stund ja. innan, Jag ska ju fan sova oss dig så du får stanna en liten, liten stund i alla fall. Ja. Just det. Ja. Um, Linus skriver... Jag har blivit helt pepp på idén jeansväst med patchar sommaren 15. Finns det rum i Norland för en till man? Jag bor i Norrbotten. Tack för en bra podd. Det klart det gör. Får han bära jeansväst med patchar? Det är klart han får. Bra. Uh, Lunde blässar. Ja, jag vet. L Lunde trendspotter. Uh, ja, ja, ja. Jag har ju sett jeansvästar på Tinder. Ja, det, det kommer, Jag gillar det, när du skickar skärmdumpa bara, ja, ja. titta, och så är det I sommar, nu är det vinter, ja. men i sommar, då exploderar jeansvästen. Ja, jag lämnade iväg min jeansväst idag, för jag har nålat fast patcharna nu, nu ska de sys fast av en arbetskollega. Uh, ah. Sen är det bara ryggmärket kvar Det är oklart fortfarande vad det ska bli Det är så jävla svårt att hitta ett bra ryggmärke Så det säger jag till Linus nu på en gång För, för ryggmärket är det viktigaste På jeansvästen utan tvekan För det är, det, det är den största, ah, ja, ja. Det är den största patchen Det Absolut. måste vara någonting man verkligen Står för ah, Ja, det, uh, precis. Det, det är den som ska skrika represent Om man tänker typ, ah, men jag tar det här För att vara ironisk och rolig Folk kommer tro att du är på allvar uh, Så ryggpatchen är absolut viktiga. Sen kan man ha lite roliga, ironiska mindre patchar om man så vill. Do you think uh. this is a fucking game? Mm. Ja, men kul, kul Linus. Verkligen. Men Lude, ja. Lude. vi har ett dilemma nu. Har vi? Nu har vi ganska många frågor kvar här. Ja. Inte så mycket tid kvar. Nej. Äh. Vi har ju, vi, egentligen har vi mycket tid vi vill. Fast egentligen gillar jag att avsnitten är under en timme långa. Ja, men ibland så blir de lite längre. Fast det ser väldigt fint ut, spelistan, när de är under en timme långa. Ja, men nu, nu har vi fått frågorna så ska vi ta frågorna. Vi, vi, vi måste bli bättre på det. Okej, okay, vi då. Vi får ta lärdom så vi, vi får prata mindre. Eh, ja. Och fokusera mer på vad lyssnarna vill säga. Kan klippa bort hela det segmentet med Olle. <laughs> you wish <laughs> Okej, okay. ja. Andrea skriver Vet Tommys Syster, som vi pratade om den här podden Också ja. eh, Något Om vad Ludde tycker om henne Och vad var hennes reaktion i så fall eh, Hon vet Ja Jag har ju bett henne posa för kameran Det gjorde hon så villigt så S Sexigt ja. till dig faktiskt ja. Jag tror att, jag tror att det är, den är lätt på topp tre av Snapchats jag har fått ever. Jag Ja ja ja. Screenshotar du den. Nej. Nej ludda. Jag vet. Jag vet. Jag, du, du vet ju. Men jag hade gjort att du märkt det. Jo men jag, jag kanske hade glömt. Ja men jag fick jag, jag fick i chock. Jag bara, är det Tommy? Nej det är inte Tommy. Det är hans syster. <skratt> <skratt> <skratt> typ. Cockstroke. Ah ja. Uh, och vem är den den här andra Andreas, Svenstick, blir alltid freaked out när någon säger mitt namn medan någon annan. får jobbigt att Andreas då, då Men vänta nu, är det här Andreas? En pojke med en plastpåse. Är det Sobel det då? Det är han som alltid snapchatar oss. Är Och det... by the way Lude, snapchat funkar inte för mig längre, bara så du vet. Vad då då? Nej, Andreas, pojken med plastpåse, skriver det. Jaha. Ja, jag håller inte reda på alla snapchattare. Okej. Okay. Det kom så är många. Är det då det är Sven Stick som är det, Andreas som skickar jämt? Ja, det är skitjobbet med Andreas. <här> Han är så jävla dryg. Ja. Men, men du berättar inte hur hon reagerade, din syster. Alltså, hon tyckte väl att det var roligt. Det är något, jag vet inte. Okej, okay, ja, men fortsätt, ta nästa brev. Det är inte så att hon satt och så, här, så att det börjar plaska någon gick eller något sånt där. Nej, nej. Nej, alltså du är inte en smaklöde. Nej, nej. Är liksom, vi kan inte vara alla smak hela tiden. Nej, nej. Så länge man är typ 25 procent ja, så länge man har access till 25 procent av Hon har ju inte träffat mig. Det är sant, det jag har hon visste. inte. Det ja. måste vi fixa någon gång. Det ja. måste vi fixa någon gång. Ja, absolut. Uh, Peter skriver mm. Hej Det är så Mycket jag vill kommentera till er egentligen Känns som att jag Har ett att säga i varje diskussion Ni ger er in i Men då skulle jag komma att både Trappa på tår Och hylla Så jag vet inte hur ärligt det är okej Hur ärlig det är okej att vara Du kan vara jätteärlig Ja Va fan, Vi kommer inte bli för det. Nej Nej så, eller... Nej, det kommer ju att bli. Nej, I, inte, om, inte om du kritiserar saker vi säger i podden. Eller? Nej, det, Nej. Det, det får man ju göra. Idag vill jag bara säga två saker. 1. Tommy, varför tvättar du snoppen? Seriös, han frågar mig varför jag tvättar snoppen. Ja, fast han, han syftar på varför du gör det i ah, Ja, men... Det skriver jag inte. Nej, men det är det. För att, för att, för att typ, tjejerna vill inte ha fläns mellan tänderna. Ja, jo, men alltså, du vet ju att det är hanfatet han menar. Ja, det är ju uppenbart att det är super weird. Tips, sitt ner och blöt en bit papper och torka av den ovanför toaletten. Bra. Känner du dig januari kroppstäcklig om snoppen året om? Det var skönt att höra frustrationen i Luddes reaktion på hur det inte är okej okay att hala ut drulen i folks handfat. Det är säkert så att det var att det var att var persons tangentbord och dörrhandtag är äckligare egentligen än vad din snok mot ett handfat kan vara. Men jag har svårt att acceptera det. Mm. Och lika mycket som du fel på mig som inte kan acceptera hur mer människa beter sig. Så det är skönt att ludda på min sida. Mm. <laughs> Absolut. Jag kan ju nämna att jag står inte och gnider kuken mot handfatet, och mot kranen. Nej, eller. men pungen, pungen nuddar jag handfatet. Pungen lämnar inte byxorna. Men hur fan... Någon gång måste jag titta på, att Du måste visa mig någonstans <laughs> hur du gör. <laughs> du, nej, det, det, det pallar jag inte. Okej. Okay. Oh, okay. Ja, okej. Alltså jag, jag måste skölja av kuken när jag, när jag har... När jag, när jag, har, när jag Men du gör det i skolan inte. också? Ja. Men vad fan? Jag måste, jag måste, jag måste. Det är därför jag måste ha ett handfat. In private när jag går på. Jag vill inte gå i så här public toaletter. Jag vill ha ett så här separat badrum. Förstår du? För fan bra om det är public och du bara går ut där och bara. Efter bio så här svart. <laughs> <för> då, <laughs> då struntar strunta i det, då struntar i det. Och du gör det då? Ja. Okej. Okay. Då, då, då undviker jag bara att kissa eller så, eller så lever jag med att ha en kissfläck i kansogen. Ja. Ah. Mm, det är ju jättejobbigt. Okay. Uh, han, han, han, han, han, fråga, han kommenterar även på sin tolkning av artikeln Plus size som vi pratade om. Mm. Min tolkning av artikeln Plus size är att Plus size är enbart lite större än Skinny. Fast det tycker jag ju inte. De där var ju mer än lite större än Skinny va? Uh, det tycker jag. Ja. som är modellidealet för normal och därmed sållar ut majoriteten av de kvinnor som egentligen borde klassas som plus size och att vad de vill visa är att plus size faktiskt är att till exempel ha en stor dallrig rumpa men rumpan såg inte så dallriga ut eller? jag vet inte ja, ja, ja. Peter, sina bilderna ja. öh. sen är det såklart så att de ändå säkert ger kvinnor Komplex enbart genom att vara plus size, men ändå modellsnygga. Vilket för average Jolinas. Vilket få average Jolinas är. Det vill säga, inte så mycket att göra folk medvetna om att plus size existerar, i alla fall inte specifikt i just den artikeln. Mm. Ja, alltså jag, jag går med på att kalla dem det för plus size i alla fall. Jag med. Uh, de är större än genomsnittskvinnan. Absolut. Mm. I alla fall här i Sverige. Ja, eller, eller i USA. Nej, Men, precis. Av min erfarenhet. Och nu är det här Ludde, nu kommer det kritik riktat mot dig. Oj då. Delvis. Mhm. Mm ni har vuxit i mina öronvänner. De jag pratar med angående er verkade ha svårt att ta sig över kullen som var när ni konstaterade att kuk och fitta var er grej. Och <laughs> behövde framtvingat prata om det i varje avsnitt. Va? Jag tror att vi inte har gjort det i avsnittet. Ja, fast det har väl aldrig varit framtvingat va? Nej, nej, det sker av sig själv. Ja. Ni har haft ett par sådana perioder där ni snöjat in på ett ämne och inte gått vidare. Tommys öppna förhållande till exempel. Det måste ju du ta på dig, då. Vad är kritiken mot mig, menar du? Ja. B för att jag chattar om det hela tiden. Det var, ja. Under en period gjorde du det. Ja. Men det, det, och jo men kritisk. alltså tommy tommy tommy Tom, Tom, Tom, Tom. det är för att jag har alltså jag skiter i om, om han tycker att det är för mycket och om det är mitt, mitt fel så för, för grejen är den att det har varit mitt sätt alltså att bearbeta det alltså mår man dåligt om, över något om någonting är jobbigt och ska man prata om det man ska inte bära det inom sig <laughs> det är sant och jag har haft jätte jätte jätte jätte jätte jobbigt eh, med det här Uh, uh. Men jag har nu, Det här har inte jag berättat för dig Tommy du, okay. jag, Nu tar jag det här i podcasten Ja nu blir, nu blir det uh, uh. Jag har kommit på varför jag har haft så jobbet med det Varför? Uh, och det gick upp för mig När uh, <laughs> Jag matchade med din flickvän på Tinder Ja mm. uh, Då gick det upp för mig vad det är eh, som har gjort att jag har haft så jobbigt och svårt eh, med din och Gabriellas uppgörelse. Okej. Okay. Eh, jag säger det till dig nu Tommy. Jag skulle aldrig någonsin kunna ligga med din flickvän. Så här är är det. ni fel på henne? Nej, så här är det Tommy. Du och Gabriella, jag vet inte om du minns det här. Kommer du ihåg när jag var hemma och ser? Det här är ja. bra länge sedan. Ja. Men när jag yttrade att jag skulle vilja ha att du, att jag önskar att du och Gabriella var min mamma och pappa. <laughs> ja. Kommer du ihåg det? Ja, att vi skulle adoptera dig. För det, eranskar. Alltså det är så. Alltså jag njuter av att höra dig och Gabriella prata med varandra. För det är så <laughs> otroligt mysigt. Och ja det är så fint. Och, och då gick det upp för mig. Det är därför jag har haft så svårt att bearbeta det här. För att jag typ ser, det som att typ min mamma och pappa skulle säga att de börjar ligga runt ja, med andra. men det, det, det är fullt förståeligt. Så att det, att jag har att jag dragit upp det gång på gång, det beror inte för att det liksom såhär, åh Tommy ska ligga med, med, med brudar, utan när det har kommit från mig, det har ju, det har ju, det har ju varit för att jag, jag bearbetar det och liksom, jag har ju mm. mer och mer accepterat det nu. Och det sorgliga är att du kommer ju, du har inte sovit här på, du har ju inte bott hos mig på ett bra tag. Nej, det har jag inte. Uh, och uh, det sorgliga är att du kommer göra det i slutet av den här månaden förmodligen. Mm. Och Gabriella kommer ju förmodligen inte ens vara här då. Nej, men jag kommer ju få träffarna i alla fall. Uh, kanske. Va, ska inte hon komma på podcastinspelningen nu? Jo, det ska hon göra. Ja. ja, tänkte väl. Om hon inte får några Ja. Mm, ja. ja. Så, så, så, så, så ligger det till. Så ligger det till. Mm. Men han säger att men jag som fortsatte har kommit att uppskatta era samtal mycket nu och även om det kan pendla upp och ner så blev jag besviken när jag första minuten gick på att ni skulle lägga ner. Mm. Jag förstår att kvinnor gillar er podd. Finns det en kvinnlig motsvarighet skulle jag gärna vilja lyssna på den. Mm. Tack för ert jobb att leverera varje vecka. Det är mm. för samt att lyssna på. Mm. Finns det en kvinnlig version av Tommy Ludde-podden? Jag vet inte, det borde stå. Det vill, jag, det vill jag också veta. Ja. Mm. Jag, vill lyssna, jag vill lyssna på när tjejer pratar sex och sånt. Mm. Och när de pratar Snapchat och mm. Tinder. Ja. Det vill jag lyssna på. Jag med. Faktiskt. Vi, vi, vi kan... Eh, om det finns några tjejer som, som vill försöka sig på det så, så kan vi, vi, vi vara behjälpliga med det. Ja. Jag kanske ska plugga min flickväns podcast också. Hon har en podcast. Ja. Så när jag plugat den. Ja, bra. Vi behöver inte säga mer. Jag vet inte vad den heter, den handlar om koreanska dramaserier. Ja. Är det någon som gillar koreanska dramaserier så hit mig upp på Twitter eller något sånt där ja. så tar jag reda på vad den heter och länkar er till den. Ja, precis. Bra. Härligt. Nej, men för det kan vi väl göra Tommy. Var lite hjälplig med det. Kanske producera första pilotavsnittet och sådana här saker. Um. Va? Jaha, ja. hjälp ja. Mm. Jag har ju hjälpt eh, flickvännen och eh, Sofia, mm. som hennes poddpartner heter. Mm. Eh, med hur man ja, får lite produktionsvärde. De lyssnade inte på mig först. Nej. Och allt gick fel. Gjorde de om det sen då? Ja, ja bra. och då lyssnade de på mig och då blev det bra. Bra. För att vi har ju faktiskt... vi inte gamla i gemet, men vi är inte våra kycklingar. Nej, det är vi inte. Vi, vi kan det här. Ja, faktiskt. Ja, Gud. Ja. Är vi inne på tredje året nu som vi podcastar? Ja, det måste vara. Ja. Mm. Det måste det vara. Ja. Mm, men, alltså, tack så jättemycket för, för, för både hiss och dis. Uh, och, och, och som man säger, liksom att vi har, liksom det är bra ibland och sämre ibland, och så är det. Jag menar, så, sånt är livet. Ja, ja, när vi sätter oss ner och börjar spela in så bara kör vi. Ja. Vi bara improviserar. Mm. Vi har så, här, så här diffusa ramar kring vad vi vill prata om men vi har inte diskutera det innan eller något sånt där. Nej. Det, den ena vet inte vad den andra kommer vilja prata om och liksom det kanske ju det brukar snurra iväg långt åt helvete ja, ibland. Och det är väl det som är receptet för, för den här framgångssagan. Ja, så det kommer vara ojämn kvalitet. Ja. Men förhoppningsvis finns det något inslag i varje avsnitt som gör som man vill lyssna på nästa avsnitt. Precis. Och det blev ett avsnitt den här veckan också. Ja, det blev ju det. En, över en timme. Ja, men det klipper du ner till 59 minuter med din eh, klipp-klipp-magi. Det, det, det ska jag fixa, Tomme. Så avsnitt 49 är nu färdigt, alltså. Och nästa vecka är det avsnitt 50. Eh, mm. Det kommer bli annorlunda då, för det är vår vana trogen var tionde avsnitt ska ju bli lite av en specialare. Exakt vad det kommer bli vet inte jag, men det tror jag att du vet, Tommy. Och det ska jag fråga dig om efter att vi har stängt av. Den här inspelningen, vad är det för saker? Du kan fråga nu om du vill. Fast, ja men, då är det skittråkigt om du säger vad det är. Okej, okay. då blir det en överraskning till avsnitt 50. Ja, vi måste hålla, vi, vi vill de lyssnarna som är lite osäkra på om de ska fortsätta lyssna, vi vill ju att de ska göra det nästa vecka. <laughs> då är det för jävligt att säga, slutar vi avsnitt 49. Ja, och jag, jag, vill, bara, jag vill bara avsluta med, med, med, med en liten shoutout till en av våra lyssnare. Om det är okej okay för dig, Tommy. Okay. Ja, Och det är till Emily För jag vet att hon har det Väldigt tufft just nu Och hon lyssnar på våran podcast Och hon skulle förmodligen Börja lyssna om från början För att hon, hon blir glad När hon lyssnar på oss Tommy Så att en liten shoutout till henne Att Vad kul att vi kan göra dig glad Men Vi hörs nästa vecka igen Från ut på Steffen drog en väldig Här mot Iran I namnet när och gärd ha, ha. Han stormar över slätten, Allting stod i brand Han födde med sig skräcken Till varje land Nej inget kunde hindra Kände för fick följa med Till hans mält ha, oh, ha. Att ingen av dem kände för att Säga nej var väl snällt ha, oh, ha. Så fick han också ungar I överflöd Och därför fick han strida Var dag till sin död För varna skaran kräv